Mintzaldi Desberdinak e, izanen dira eta batean e, galdera bat pausatzen da. Zergatik euskara salbatu eta galdera horrekin asko dira gure zergatik salbatu. Ba, be, uste dut sinpleki a raza indiferentea deizela, baina lenbizikoa raza nagusiena da gure hizkuntza dela. Hemengo emengo hizkuntza da eta hizkuntza euskaldun izaitearekin hizkuntza hori ezin da ukatu, eh? Uhum. Erakaskuntzako eragileak ekariko e, dituzue lehen zati ohtarat, e, zati ohtan aipatko baita eskuararen egoera ipaje euskal egian, errakaskuntzaren aldetik nola ikusten duzik gauk egun e, egoera, eskuararen erakaskuntzaren egoera? Erakaskuntza aldetikan bi bedeziki, bi sailabadira eskuararen aldeen ere ustetan, eh? lan nitz egintzenak, alde batetik... Sarka, eta besta ditakan ikasbi. Eta hainitza um, berbada gutxi egiten da um, ikasbik egiten duen lana. Um, Egia da ara, eh, ikastolak imersio totala egiten duela, eta hori bizik importante dela. Baina baita ere bizik importantea da beste zailbatiko aitea. Nun uh, bizkuntzak uh, frantesa eta euskara parekatzen diren, eta, eta importantea da baita ere. Ez da gutxi egiteko... Gosalat. Mm -hmm. Eh, publikoan bestea zen, e, justuki e, asteburu honetan eta pizkat lotura egiten aldugu, pizkat ego euskalegiari interesatuko baitzitze, batxi bastarika euskola jakonaritzakoa orrizanen baita. eskola publikoak badute, ba, dute, e, ba e, e, sistema do de do dutena dutena, zerbait elitaika behan hemen ere. Bai, bizion da eta ustutika jbi ochota dela baita ere, badira Uh, eskola batzu, eh, erri batzutan euskaraz euskarazasi direnak imerziototalean eta hori da, azkenean da uh, nire ustetan ikastolak egiten dutena biziki berriz ere importante izan da baina ez da normalizazio bat euskararen zat normalizazioa izan baita eskola publikotan imerziototala hatxe maitea mm -hmm. bai ikastoletan eta bai bai privatuetan eta bai publikoetan eta modu natural batean Mm -hmm. Azpagnen eginen duzuen beraz lema egun hortan, hainitza e, ez tabai da, hainitza parte hartzaile ere izanen direla e, Egan dugu beraz patxi bastahika Eusko Diakolaritzako hizkuntza saailbura hori izanen dela Modelo bat bezala ikusten duzue araba bizkaia eta gipuzkoan azken urtetan egin den, egin den bidea Euskararen inguruan Guretzat e, ezin dira zatitu Uh, bi ritmo diferentetan edo iru ritmo diferentetan goaz eh, euskalegia doa, baina ezin da, um, ezin duguna da, hiper euskalegia hartu bakarrik um, modu batera. Ez, gu, e bat dugu, gure hiru uh, provintzi historikotan, baina kontutan hartu behar da baita ere modu nasionala ez, nola funtzionatzen duten, bai euskadi herkidegu autonomian, baina baitaren bain, bain, ere nafarroan ere, bai. Hordion, bizten da guretzat... Uh, Patsibazterrik aurizatea ez dugula Kampotzat bezala hartzen ez mm -hmm. Ez ez da Euskal Herriko beste realitate bat Eta biztan da Oietatik eta baina faroatik ere Gauza anitz azten alditu Naiz eta erritmo diferentziak izan Eta hori galdera eh, Giten da berela, Lege babes bat hori ere aipatuko duzuena Pentsatzen duzu hori behar eskua dela Euskalaren dako? Bai behar da eta hori gainera eh, Jostifikatuak um, izan da hizkuntza eh? eh, batek eh, Ongi zaiteko hiru faktore behar ditu. Lehenbiziko faktorea izan behar du erritarren babesa edo erriak um, nahi hori zaitea Euskara txikitzea, ez eta bizizik egoitea. Bigarren faktorea da lege bat, eh? juridikuki Euskara edo hizkuntza babestua izatea, eta hirugarrena da izkuntz politika bat. Eneritza Saballeta Universitarioa ere hor uh, izanen da uh, legaldetik uh, arras posibilitate badena aztertuko du sinaz uh, badira uh, sirikito edo ba, bada pasaieta bat zerbait egiteko gaurrekoa Bai hori da guk askenean hortako lema egun hori egin dugu bo balde ba batetik momentu historiko batean girelako espezi eh? delako horikin Eta baita ere aztertu edo hasigarrelako az, aztertzen, eh, hori dugu deitzen euskararen lurgaldea. Ehm, um, hasegiratzen juridiko ki seat e, atzemaiten alkoditun uh, arteka txiki batekin pasaratzeko, pasazteko zerbait eta eta euskara azteko babesten zi orain estatu se. Estatu euskara babesteko denik beti ere gure 3 %tan, eh? eta momentu hau, momentu gakoa bezala ikusten duzu? Bai, du digabe, bai zeren... Mm. Eh, alde batetik momentu gako bat bezala ikusten dut, baina alde batetik etik belduja ere badut dut. Ejaran dauzut eh, zenta logikoa da baita ere, momentu... momentu zuke janduzun bezala historikoa edo gako batean girenez. Um, ibeli berda, kontuz ibeli berda, edo kasua hunditzekin ibeli berda, Nola egiten diren pausuak eta baita ere nola lortzen diren pausuak ze lortu berdira. Astezken haratsuntan, lema eguna azparnen. Ariz barne zinegelan antolatzen du EIota PNB alderdiak. Irupartetan eh, iraganendaz azpionteik goiti. Lehenpartian Euskararen egoera ipar Euskalegian. Bigarrena babesha edo ze babes eman eta zergatik Euskararita. Uh, Frantzian ere hor ze egoretan den eta ze babes uh, emaiten alen. Edo esten emaiten mementoko, hori aipatuko da gau jaratxean. Eta mintzalari etan patsi Eskora Agduraduna Eusko Iagularitzan, itxaro betag ere Euskora Agduraduna eta Eneritza Baleta Unibertsitarioa eta gurekin dugu itxaro betag goizuntana. Segitzen dugu e, zurekin, eta eaiotako autetxeak, e, behar behar da, aipatzeko, badirela egiel kargo baten buru, eh, bat, garazi baigojin, beste tokiko erakundetan, egiko etxetan eta badira. Aski egiten da, zuen ustez, Euskararen alde egitarenganik urbidenak diren erakunde horietan? Buen ikustetut, lehenbiziko gauza egin beharko genukena da, no, Euskara normalizatzeko, hasteko, Euskararen uh, irudia aldatu, <laughs> alegia. Mm -hmm. Euskara, bera razoien gatik politizatu izan da, azkenek urtetan. Eta Euskara ez politikarekin lotua edo lotu berg dugun gauz bat. Hori mm -hmm. azteko, zebesten ez egirazekulan normalizaziora eh, ahiratuko ez. Hori an, egitarrek, eh, edo egitarrek, hautatu eh, duten, hautatu duten, eh, bai egiko etxeko hau eta eta egielkargoen ardurredu nahi, Bai, nik uste dut gauza batzu egiten direla, baina gure ustetan hala ere ez dira aski egiten. Hizkuntza politikarik ez dugu gure iru provinzitzen, nire ustetan beti ere. Ez da, edo ez aski, mm -hmm. da aski. Mm -hmm. Euskarren erakunde publikoak hala ere uh, lan bat egiten du, uh, azken amarkadan, margada, uh, ogen inguruan ez da aski zer uste ez egiten dena? A, euskarren uh, epek daitzen duzuna, epek uh, diaken behar da, zenbakiak jariakzen ditu balima dituzu, Iruprobentzitan hamar bat euro pertsonako gazatzen dituela. Adibidez, eskodiar horitzaka, bestarlerdian, bergoi bat euro gazatzen ditu. Janaik baita, lau aldiezkeiago. Ongi da EPEK egiten duena, eta astapena ba da, baina bistan da, guai EPEZI berriarikin espedudugula e, horrek egiten duela nori berriz ere indartzea ez? Mm -hmm. da hor, zortzaz gako nagusia inbertitu behar da Euskaran? Dirua ere bada, ingjendentiak dira. Meia guretzat lenbiziko izanteatea izanentzena zen politikatik. euskara hizkuntza bat politikatik uh, separatu. Mm -hmm. e, hemen gure eta orain arte ere bai, ara, eh, uh, euskara politikiarekin, politikarekin bizikin nahasten da. Mhm. Mm eta dianden buruan ere ez eta ez euskara aratako joitzen da sentimendu bada, gura jbasuena da. Gure Ez dakit, e, asten zira pentsatzen eta gure argbasuek, eta ez hain aspaldi, eh? istorioa eta historioa ez da du urte. Ez zuten politikarekin hasten modu natural batean. Euskar hartzen zuten, etxeko hizkuntza zen, eta argbasuek generazutik generazura eman dako gauz batzen, zen. Eta sentimenduarekin da zuik hartzen dituzu edo esalbadokak zituen pertsuak, Euskararekin nola zelotura duen eta nola transmititzen duen euskara zer den, baina baita ere, etxau iruri bat, sibrutak hartzen duzu, eta eta sentitzen da, ez da aldarrikatzeko gauz bat. Euskara da, izkuntz bat, Frantsesa edo espainola, edo inglesa edo txinatarra igualzait, pareko dena. Mm -hmm. Eta baina diferentzia da gurria dela, eta gudon haretageiago defenditu behar dugula. Baina ez da, ez izkuntz bat gutxiago edo gehiago dena. Ez, e, er, pareko da. Erraitzan politikatik deslotzea, baina Euskararen gainbeherak ere azken amarkadetan, azken hemendeetan badu ere politi politi politiko batzuen ondorioa da, ere nunbait estatuen aldetik? Bai. Bai, oi? Eh? Baina hori da guk aldara ziberdugula. Ez, ez da justuki politikoki kontratu behar hori? Bai, baina azkenean Estaduak, estatu centralaz ari zera, frantziako mm -hmm. estatu centralaz. Azkenean e, guk aldatu behar dugu mm, gure pentsatzeko era. Momentu azkeneko urtetan Euskara izan da aldarrikatzeko gauz bat. Eta aldarrikatzeko, aldarrikatzeko, aldarrikapinetan ez diren hoiak Euskara baztertzen dute. Mm. Fr Frantzais gobernuak, e e e e centralizak... Egen eh, hain duzunan non bai bere ganatu duela gai hori sobera? Nik hori ez dut erraiten, mm. erraiten dut bakarrik guk, guk ere, eia jota bezala, nik, nik bakarrik guta zari kogea, e? mm -hmm. euskaldi er, alderri jeltzalean. Mm -hmm. Nik erraiten dut da bakarrik, euskara normalizatu behar dela, eta ez dela hartu behar politikarekin lotutako gauz bat. Mm. Ara kultura eta euskara ez da partido politiko batena, ez da eusko alderri jeltzaleana, eta ez da beste partido guztiena ere ez. Mm. Da egiak duen um, altxok bat, eh? ez dakitzoma turte dituenak, haoz hao pasatu dena generazio-generazio, eta hori konserbatu eta, eta txiki behar dugu gure eskutan. Mm -hmm. Piskabat euskoharatik urruna uh, goio haiteko, hostean haipatu duzu, eh? e? EPCI, do helep berria, eh, beraz, Ai? gauzatuko dela, zoak e ea diota bezala, nola hartzen duzu, e eh, berri hori? Beguk, bon, be, uste dut, defendizu dugu, la ez? Mm -hmm. PCI defenditu behar zelaik, defenditu dugu, eta hain zineko lehema eguna horri buruz egin, egin izan dugu baita ere eta honetzen um, boskatua eh? definitiboki, mm -hmm. eta biztan da hori beharrezkoa behar dela e, momentu honetan gira um, momentu honetan gira uh, deus egabe ez dugu istituzionerik, ez, ez dugu, dugu lujalderik ez, ez da deus definiturik. orian biztan da euskarak lujalde bat behar duela eta eta lujalde horretan lege babesak behar dituela. Uh -huh. ah, Alderdiaren eh, proiektu politiko behar bat ikusteko pixka bat eh, Epe Luzian edo erri eh, bai behiona, baina noraino joan behar da? Nik beti itxaro betar bezala eta euskal herri elzale bezala mintzatuko niz, baina <laughs> gehiago behar bat betar bezala. EPCI eh, edo EPCI delako hori uh, guk biziki positiboki hartzen dugu Eta, eta biziki pauso hona da. Baina jakinik ez dela um, pauso bat da, eh? Horita, <risa> definitiba, da pauso bat. Ez da helburu bat. Mm -hmm. Eta eta nonda helburua? Bukaerako helburua. Bo, helburu bat da eh zu gerozkoan gobernu sentralatik eh gobernu sentralatikari gineela, nor labait eh ja jaxa, ja se ondorio genitun. Ba mego zaun zentralatik eta gu ere bai, eh, gobernu zentralatik berbada badakit besiki saira dela eta badakit batzutan ezinezkoa dela ere bai, baina goizana alik eta distantzia gutxian hartzea eta ez bereien begira beti goitea. Azkenean guk proposatzen bai maiditugu gaus bat, gausak. Eta zirrikituak atzemaiten bai maiditugu frantses lege horrekilako zuritzajes ez bai gira ono. Ebe gozan horekin uz pausu gauza bat egite? Mm -hmm. At birro bidea aireikitzen. Itxaarobetak zurekin uh, bukatua ezin behargo da aktualitateko gai bat ere uh, aip, aipatzeko lan, lan legeaitz eh, uh, mintzarrazten duen le uh, lege, lege proiektu. Hortaz, uh, uh, mintzatzeko, minzatu ziko eh baitan gogetatu zi hori buruz baduzu posizionamendu berezi bat eta zu gainera eh uh, enpresa buru ziren aldetik eh uh, zeikuspegi duzu ertaz? Bai, e bezala, sala uh, ez dugu hartu, ezdu naiz eta segitu duguen. Eta orduan ere nera izenean bakarjika mintzatuko nisa. Eh uh, bistanda ez dela eh uh, eharan nik sutnik dudan. <laughs> ez uzan. Okay. Esta bat ere gauza, gausa baikoja, eh? Eh, enpresa buruak ni sehanduzuen bezala, baina langile bezala consideratua ni eta considera, uste dut, langile bezala enpresa txikia zaren, ez, eh? Esta diferentzia ondirik langile eta enpresa buru txiki zena, esta diferentzia dietxaraitu mm -hmm. dut. Eta gero, um, bai argitu naizela, bai argitu naizela hemengo Gure, hiru eh, provintzitako eta hori berri zede diot, itxero betarren naiz. Hainbeste, gredatara eta um, eta bai, partidua bertxaleak ere parte hartzea. Bai. Zendako, zenta beti ari gira, pariz ere begira. Bai, hemen ondoria izanen duten lege batzu eta ari gira, ere? Bai, baina ez dira gure legeak. Hulertzen duzu. Mhm. Mm Orian sendako le, gure legeoiak nahiz eta behartzen gaituzten legeoien barnean sartzen, nola posible da greba egitea Frantzia guztiarekin? Ebe itsohiekin elgurtuko dugu berazo goitaraziz lema eguna e, egun e, dussuela, e, ayudapnbe antolatzen duena Azparneko Aritzbachne Sinegelan Saspiontan euskara zaindu Uh, Leloaren, inguruan nahi txarobetak mireskex gurekin izanik mireskex zuei eta bestaldi batak te jo